Сглобка или времеобежище? Скоростно започва битката между думите на годината на платформата Как се пише. Сега ще припомним регламента и още нещо. Това очаквам от двете знакови лица на платформата. Добър ден, казвам на доктор Павлина Върбанова. Здравейте. Павлина Върбанова е основателка на платформата Как се пише. Добър ден и на Доротея Николова. Здравейте, добро утро. Добро утро и на вас. Още едно от лицата на платформата с опити като учител по български язик и литература, също така и с опит в журналистиката. Ами да започнем от там, Изненадва ли ви бързината, с която реагираха социалните мрежи, вашите последователи на платформата, в поредната кампания дома на годината? Но... Много сме съсливите, че това се случва, защото... Честно казвам, тази година очаквахме нещо подобно, тъй като вече това се случва за трети пореден път. Хората се започнаха да очакват тази кампания, за наша голяма радост, защото за да бъде тя максимално обективна е хубаво да се включат максимален брой хора. А, така че с голямо вълнение очаквахме нейния старт, който беше вчера и с пускането на поста във фейсбук страницата на как се пише още няколко минути след 12 часа когато настъпваше деня Очаквахме да видим какво ще се случи и истината беше, че почти нямаше и минута по-късно и започнаха да бъдат отбелязани предложения. А гласуването ще бъде в първия си етап до края на тази седмица, 12, в 14 часа, т.е. до тогава събираме предложенията, които после ще бъдат подложени на гласуване. Така че призовавам хората да продължават интензивно да предлагат своите думи, защото е много важно колко на брой предложения всяко от тях ще събере. Мен лично ме изненада това колко бързо се натрупаха различни предложения. Аз също забелязах тази динамика. Буквално в нощните часове веднага след обявяването на кампанията Цифрата скочи до 80 и няколко. Днес проверих, че вече е удвоена, така че може би има някакъв елемент на изненада, тъй като това е едва третата подобна кампания, като че ли хората са гладни за това своеобразно огледало на обществото ни, така ли го възприемате? Мисля, че наистина е важно за едно общество да има подобно огледало, така както го имат хората от държавите в англоязичния свят. Това беше и нашия стимул, когато преди три години сложихме началото на кампанията Думи на годината. Не като само цел е важно да посочим думите на годината. Просто така, това са думите на годината а да се вгледаме в тях и да се опитаме да ги анализираме. Какво казват точно тези думи за нашето общество? И какво казват и отсъстващите думи от предложенията на хората? А, не знам, госпожо Надева, дали ви направи впечатление, че отсъства, например, домашно насилие. Аз не го срещнах до сега в коментарите. А колко а, силни а, бяха демонстрациите, именно във връзка с домашното насилие само преди броени месеци. Да, да, точно така. Аз, а, ние този разговор го водим а, доктор Върбанова а, и госпожо Николова. Водим го този разговор а, не за първи път в Хоризонт до обед и а, аз се питам дали дали преобладават негативните или позитивните думи, или пък думите, които по някакъв начин будат очи а, като сглобка, опорка, демонтаж, нали, думите, които някакси са силно политически натоварени. За сметка да, е само, на Не само това. А, трябва да се отбележи и че думи, които са малко по-странни, по-особени, по-запомнящи се, по-впечатляващи, те имат и по-големи шансове да станат думи на годината. И а, домашно насилие, да речем, може би, заради това не, не се е отпечатало и толкова а, дълбоко в създанието на хората, защото а, тези думи не, нямат нито домашно, нито насилие, нямат нещо, нещо интересно, а, не, нещо наистина запомнящо се, така че а, хората да, да ги впечатлят подобни думи. Първата дума, която беше написана, беше флекс. Така че явно демонтиранието да на паметника също е от, на Съветската армия в е, София също е една от нещата, които много силно вълнува хората. А, съгласна съм, че ярките думи, нещата, които могат така да се влежат в съзнанието ни, може би са по-силни кандидати за думи на годината, но пък и нашата цел е да си припомним всичко това, което ни е вълнувало, именно защото а, ако ние на съзнателно ниво не сме успели да го осмислим, да разберем, че то е важно за нас, ще се самозабудим, ако си мислим, че той е изчезнало и че не ни е белязал по някакъв начин. И затова е хубаво да направим този опит, да си помислим добре, кои са важните неща, които са преминали през нас, не само тези, които са много ярки или са някакъв каламбур, или засягат обществения и политическия живот, защото наблюдението се потвърждава и тази година хората предимно номинират неща, които са свързани с политиката, с обществените ни взаимоотношения. Макар, че не успяваме да ги регулираме добре, силно, много силно се вълнуваме от тези процеси. Макар, че в моите социални мрежи забелязвам, че хората по никакъв начин не могат да постигнат единомислие. Явно вътрешния дълбокия ни стремеше всъщност да се разберем и да живеем добре, но не успяваме да се научим и да намерим начина по който да го направим. Така че този анализ и това връщане и този опит да си спомним всички, които се са преминали през нас, е много хубав и ценен. Мен, например, ми прави впечатление, че ивицата газа не се споменава толкова много. Това е нещо, което в момента е така една рана на, на, на земята, която се случва. Така че много неща са любопитни да се наблюдават. А, аз обаче забелязах, че в последните коментари, може би и заради новините, които идват възкрайно трагичните новини, които идват от Украина, а и това, което става в Близкия изток, доста често се среща думата война. Да. Война отново се среща, и вече войната, войните стават повече. А, от, от една страна, колкото и ужасяващо да звучи, някак си сликваме с тези новини, започват да, да стават част от нашето ежедневие, колкото и да са ужасни, да не, не, не можем да повярваме, че това е реалност но думата война продължава да присъствие и думата украина също е, едно, е част от предложенията. А, добре. Сега на мен ми се иска да направим а, едно сравнение с световния опит, защото а, вие направихте първата за България класация дума на годината, която се ползва наистина с а, много широк отзвук и успех, а, но подобен вид класации имат на много места. А, една от думите – с които остава 2023, примерно в англоязичния свят, е далеч не свързана с политиката, или поне така изглежда на, първо, на първи поглед. Думичката е риз жаргонна дума, която дефинира стила, очарованието или привлекателността, способността да привлечеш романтичен или сексуален партньор. Нещо, което е много по-далече от това, което като че ли нас ни вълнува. Имате ли коментар върху това? Когато с госпожа Николова обсъждахме думите станали емблематични за англоязичния свят, ми е впечатление, че те са по-скоро свързани с индивидуалността на човека, а не толкова с живота в обществото. Всъщност, госпожа Никола вече го загадна това нещо, тази особеност. При нас също имаме вече предложения за изкуствения интелект една от думите на изминалата година за англоязичния свят, така че имаме някакво припокриване с вълненията в западното общество. Но вълненията вълненията. А, нека да споменем, че тая година ще се опитаме да стигнем и до повече млади хора, чрез а, влиятелни личности в социалните мрежи, които обикновено са обиталище на по-младата част от българското общество. Ето Доктор... това е една от новостите в тази годишната кампания. Доктор Върбанова, казвате влиятелни личности, което е всъщност превода на една дума, която вече се налага и в българското пространство. Инфлуенсери. внимателно е <сък> Така и предполагам, на време, но също с това инфлуенсър може да се появи и в класацията дума на годината, предполагам. Точно и заради това, че все повече хора си дават сметка, че май специално в социалните мрежи, а, това, е, това е посредника, образно казано, за добро или за лошо. Освен през Фейсбук, през какви други социални платформи смятате да адресирате новите поколения? Ние ще оставим това в ръцете на нашите партньори, за които ще говорим малко по-късно в развоя на кампанията. А, те, те, те владеят своите канали, тъй като ние, нашите постове са във фейсбук страницата на Как се пише и на страницата на Екс на доктор Павлина Варбанова. И Истината е, че там поколението З рядко се вясва. Mm -hmm. а, така че а, нашите млади партньори... А, обитават други, <сък> други социални мрези, като ТикТок, например, или в YouTube или Инстаграма. Вече разбирам, че има и нови социални мрежи, за които трябва да наваксваме съзнанието, защото не знаем още дори за съществуването. Ими скоро ще си упресняваме знанията съвсем скоро с доктор Полина Варбанова, за да сме в крак с времето. А защото не се иска наистина да включим широка палитра от, от думи, от вълнения. И ако хората, които са в ТикТок, да кажем, се вълнуват повече от а, така какво се случва с взаимоотношенията помежду им и с а, това дали са очарователни. А, също ще бъде важно да се разбере дали сте от нас и за, български, за, за, за българските представители на ТикТок, защото аз, говоряки с хора, които имат аккаунти в тази мрежа и са представители на поколението Z, казаха, че не, сред тях това не е било популярно. Някакс явно е останало по-скоро наистина в англоязичния свят. И може би и... наистина ще се окажете прави, че в български условия, като политиката и обществените дела излизат на предно място. А, още нещо, което според мен ще коментираме и от тук нататък, появата на заглавието на, на една книга сред Думи на годината. Време обежище. Много често виждам, че а, идва като предложение за Дума на годината. А, това особено понятие е изковано от писателя Георги Господинов, романа, който спечели Букър миналата година. Може би това също обяснява и появата му в класацията. За мен това е много радостен а, знак. Най-вече защото показва, че ние, българите, все пак сме способни и да се зарадваме на успеха на нашия сънародник. Нещо, в кое, което кое, като че ли до момента, поне аз а, съм се съмнявала, признавам си публично, и изобщо не съм подозирала, че времеобежище ще се поези сред предложенията за дума на годината. Наистина, наистина много, много радостен факт за мен. Повин. И сега съвсем накратко, какво предстои от тук нататък? Какви ще са етапите до 12? Тоест, .е. буквално. О, утре или други ден, може би бързо. В петък, в петък, в приключва първият етап на кампанията. За това призоваваме хората да пред... предлагат своите фаворити за думи и изрази на годината на фейсбук страницата на как се пише. И после? После а, на 13 ти ще се съберем с другите членове на жорито, с които от 30-те думи и изрази, които са получили най-много гласове, ще изберем 10 които вече да предложим от 15-ти в анкетата, която на страницата, на сайта на как се пише, ще бъде достъпна от 15-ти понеделник до 25-тък. И когато много ни се иска наистина хората ударно да се включат в гласуването, вече за десетте финалисти. Тоест десетте думи и изрази, които вече са подложени на гласуване и от които ще бъдат избрани трите най-знакови думи и изрази на 2023-та. И а, понеже всички искаме да влияем върху обществените процеси, това се личи от начина по който се отнасяме към политически и обществения дебат, а, да призваме хората наистина да отидат до урната, защото понякога се оказва, че в изборния ден хората не стигат и ние регистрираме това, като видим, че в последния момент обикновено се активизира гласуването, така че по-добре да го направите в момента, в който така си ги помислите тези неща и решите, че е важно да съдим думите, по които вас са вълнували. Един много, много интересен и важен избор, думата на годината 2023 -та. да призовем хората да отидат до урните, доста по-приятно от някои други избори, които ни се налага да правим. Благодаря на доктор Павлина Върбанова и на Доротея Николова. До 12 януари петък върви кампанията Дума на годината в Facebook страницата на платформата, как се пише. После жури ще определи да най-ключови думи, а от 15 до 20 януари вече на сайта на Как се пише ще е анкетата за избор на първите три между тях.